Розділ 14. Не залипайте та не втікайте. Як зрозуміти, чи варто вам розлучитись? Мені зателефонували об 11-й вечора у п'ятницю з невідомого номера. Я саме чистила зуби та збиралась лягати спати. Алло! Невпевнено промовила я з певним ротом спіненої м'ятної пасти. м'ятною. людина слухавці розплакалася. Я сплюнула в раковину. Хто це? Що трапилось? Трохи пошморгавши та висякавшись. Мені відповіли. «Це сідний. Мені ваш номер дала наша спільна подруга Ганна. Річ у моєму хлопцеві». Я припинула так шалено стискати зумну щитку, і з цим я могла впоратися. «Що трапилось?» – повторила я, здогадуючись до чого ця розмова. «Він чойно її покинув. Їй потрібна підтримка». Вона глибоко вдихнула, зібралась духом і випалила. «Він хоче мені освідчитись». «Освідчення? Зовсім не те, на що я очікувала. І що в цьому поганого?» питала вона. Я думаю, що мені варто з ним розлучитись. Блять, точно варто. Якщо коли хлопець пропонує одружитись, дівчина плаче і думає, що треба розлучатись, треба розлучатись 100%, як то кажуть, ще вчора. Я постійно отримую такі дзвінки, гаразд, зазвичай не об 11 вечора, та зазвичай не крізь сльози від людей різного віку, гендеру та сексуальної орієнтації. Моя робота тренерки з побудови взаємин полягає не тільки в тому, щоб допомагати знайти стосунки. Вона передбачає ще й допомогу в завершуванні поганих взаємин. Кожен крок у стосунках вимагає усвідомлення ухвалення рішень від того, з ким піти на побачення, до того, коли починати жити разом та одружуватись чи ні. Якоїсь миті ви можете опинитись саме там, де була на той момент Сідней, обмірковуючи одне з найважливіших рішень – залишатися і далі разом чи розлучитись. Я б хотіла дати вам якийсь тест чи схему, що якимось димом допомогли б зрозуміти, що робити, але не можу. Простої відповіді немає. Кожна ситуація унікальна. Я не знаю всіх задіяних факторів, як вам здається, що ви відчуваєте, що ви насправді відчуваєте, що ще може викликати ваше невдоволені вилибонь, теж їх не знаєте. Однак мені відомо, які когнітивні сили ускладнюють ухвалення цього рішення. Їхнє розуміння дасть змогу вирішити, як діяти далі. Людей, які звертаються до мене по поради щодо розриву взаємин, здебільшого можна розподілити на дві категорії. Одна категорія часто підтримує неплідні взаємни. Я називаю таких людей причепами. Іншу категорію складають ті, хто, як правило, занадто рано йдуть зі стосунків, не даючи їм шансу на розвиток, втікачі. Звісно, ви можете застрягнути десь посередині цього спектру неправильної поведінки під час розлучень. Такої офіційної наукової шкали немає, а мало б бути. Описані тенденції зазнають посилення та послаблення, залежно від того, з ким ми перебуваємо поряд, чи відбувається у нашому житті щось, та ще від багатьох інших факторів. Утікання. Перш ніж розповісти, що сталося з Сіднею, я познайомлю вас з Майком. Майкові 36 років, живе у Альбукерке. Поперше, звернувшись до мене, він повідомив, що зустрічається зі своєю дівчиною близько трьох місяців. Вона робить його щасливим. Але при цьому він звернувся. Ви вислуховує дурниці, які той сплітає, допомагає зрозуміти, чим чоловік воліє й далі займатися після звільнення. «Вона просто неймовірно добра», – торочив Майк, «Майбуть, найдобріша людина, яку мені доводилось зустрічати». На жаль, протягом останніх кількох тижнів він відчував знайомий потяг. Майк хотів розійти з цією дівчиною. «Я так завжди роблю», – пояснював він. Зустрічаюсь з кимось чудовим, але за три місяці починаю зосереджуватись на його недоліках, а потім бемс, закінчую все. «Що вас дратує в теперішній дівчині?» – запитала я. «Розумію, що це звучить чванкувата, але її манера висловлюватись. Вона неправильно вживає та вимовляє слова. Каже пропис замість правопис. Це був один з найприпустіміших подразників, про які я тільки чула». Дякую, що поділилися зі мною вашими сумнівами. Відповіла я, стежачи за тим, щоб як годиться вимовляти всі слова. Які є ваші довгострокові цілі? Я правно одружитись і мати дітей. Тоді мені здавалось мало що Майк досягне сімейного щастя з огляду на його схильність закінчувати все за три місяці, але я бачила, що він старається. Чоловік зізнався, що зазвичай готував шлях до відступу від початку. Зазвичай він шов взагалі не даючи свої партнерці шансів, і це без сумніву впливало на його поведінку в стосунках. Швидко розривав взаємини, бо завжди запитував себе, чи немає десь когось кращого. І так, якщо ви помітили в цьому щось знайоме, це тому, що Майк, вочевидь, був максималістом. Закохуватись чи кохати? Причина поведінки окремих втікачів криється у звичці до максималізму. Вони надто швидко йдуть зі стосунків, бо гадають, що зможуть знайти когось кращого. Інші втікають через потяг до романтизації. Вони очікують, що взаємини завжди будуть сповнені шаленої пристрасті, яка панує на ранніх етапах. Почуття, від якого тріпоче серце, пітніють долоні, плутаються думки. Загалом, надто квапляться розірвати взаємини через когнітивну помилку, що має назву правило приходу. Як пояснили поведінкові економісти Деніел Канеман та Амос Тверські, під час оцінювання того, як почуття щось породжуватиме, у майбутнього ми зазвичай зосереджуємося на початковому імпусі. Наприклад, вам може здавати, що ті, хто виграє в лотерею, зрештою стають надзвичайно щасливими, але виявляється, що це неправда. Як я вже згадував, в цій книзі за рік після виграшу ті, хто виграв лотерею, є приблизно такими саме щасливими або нещасними, як і ті, хто не виграв. Уявляючи переможця лотереї, ми зосереджуємося на цьому переході від пересічного Джо до людини, що виграла величезну суму грошей. Так, це дуже значна зміна, але насправді, розбагатівши, ви зрештою пристосовуєтесь до нових обставин і рано чи пізно з'ясовуєте, що гроші не так вже і цікаво. Ви повертаєтесь до того, як почувалося до цієї значної події. Таку динаміку спостерігають також і в складних ситуаціях. За результатами досліджень, параліч нижніх кінцівок впливає на довгострокове щастя людей менше, ніж можна було б очікувати. Втікачі припускаються такої саме помилки з коханням. Через правило переходу вони плутають момент, коли закохуються зі станом кохання і чекаючи всі застосунки будуть сповнені того початкового захоплення. Але люди до всього звикають. Стабільне почуття кохання менш яскраве, ніж його зародження. І це, до речі, або непогано. Якби довкола виконували хоч якусь роботу, коли всі скидались на класичного мультиплікаційного персонажа Пепе Тобто були закохані павуха та розмовляли ламаною французькою. Втікачі вірять, що почуття початкової закоханості триватиме вічно. Коли ж відчувають перехід від його зародження до стабільності, то вважають, що це є передвісником розриву стосунків. Знову і знову панікують, а тоді втікають, чекаючи на піднесення від нових взаємин. Що не так з утіканням? Така поведінка спричиняє проблеми і не лише у покинутого. Втікачі недооцінюють альтернативну вартість своєї поведінки, адже так, зрештою, не відчувають, як воно бути хорошим партнером у тривалих взаєминах. Скажімо, ви сходите на сотню перших зустрічей, виробите бездоганні навички поведінки на першому побаченні, знайдете найкращий, затишний вінний бар, відшліфуєте до досконалості розповідь про той випадок, коли заблукали у поході в Непалі. Але що відбувається на п'ятому та сьомому побаченнях? Або на 25-му, на 55-му. Ви не знаєте, бо ніколи до нього не добираєтесь. І якщо ви три місяці зустрічатиметесь щоразу з новим партнером, а потім його кидатиме, то ніколи в цьому не потренуєтесь. Вам бракуватиме досвіду, щоб по-справжньому пізнати людину. бачити її обличчя освітленим, свічками в торт до дня народження, чи вкритими сльозами через хворобу батьків. Ви й далі плекатимете помилкові очікування того, як почуватиметесь у взаєминах з плином часу. Ви не дізнаєтесь, як те, що ви відчуваєте першого дня, відрізняється від почуттів Дня тисячного. Що втікачам робити натомість? Того дня я під час розмови телефону попросила Майка заплющити очі. «Уявіть, що ви на роздоріжжі», – сказала я. «Перед вами дві стежки. А тепер погляньте, як ідете першою з них. Ви розлучитесь, зі своєю теперішньою дівчиною знайдете іншу розлучитесь з нею і так далі. На цій стежці… Повно перших побачень і перших поцілунків. Ви неї йтимете та йтимете, стаючи старшим і старшим. На ній будуть ночі в Вегасі та вишукані ресторани, але не будуть дружини та дітей. На другій стежці на вас чекає дещо інше. Ви залишитесь відданим своїй дівчині. Зробите все можливе, щоб у вас з нею все склалося. Ідучи вперед, ви побачите святкові вечері з обома вашими родинами. Тепер подивіться ще далі, ви побачите сварки і примирення з сексом. А потім весілля, романтичні поїздки, дитину. Далі ви втратиме з її лоба кавельки і падатиме від утоби. Потім ще одну дитину і знову втрання лоба. Потім випускний з коледжу і так далі. До того часу, як я закінчував цю вправу, Майк мовчав. «Про що думаєте?» – запитала я. «Мені треба це обміркувати. Про минулі два тижні на нашому наступному сеансі Майк заговорив першим. Минулого разу я почувався так, ніби ви показали мені, що я на роздоріжжі між Майком-татом і сумним Майком. Сумний Майк далі зустрічається з жінками, розлучається з ними і повторюється все знову і знову. Він ніколи не дізнається, як це бути взаємних і не матиме дітей. Заплющивши очі, я розглядів, як він живе з самотою в поробочому берлозі з відкидним ліжком. То як ви, зрештою, волієте вчинити, я готовий прямувати іншим шляхом. Майк вирішив дати шанс своїм стосункам. Ми працювали з ним протягом наступного року. Він змінив власну поведінку і взяв на себе зобов'язання перед своєю дівчиною. Ми розробили техніки, що допомагали йому нагадувати собі про її сильні грані. Що неділі вранці Майк надсилав мені п'ять рис характеру тієї дівчини, якими захоплювався минулого тижня. Не забувайте, чекай на ваші електронні листи з переліком п'яти речей, які вам імпонували на вашому побаченні. Там пише свій імейл. Якщо ви прагнете тривалий взаємин, зрештою мусим, муситимете спробувати залиш, залишатись відданими комусь. Коли час від часу Майк починає жадати чогось нового, я запевняю його, що це нормально. Він обрав шлях майка-тата, і в цьому немає нічого сумного. Причепи. Втікачі не розуміють, як можна залишатись у стосунках, а ось причепам складно зі стосунків йти. Сідни, що плакала мені в телефон об 11 вечора, була типовою причепою. Мені 26 років, розповіла Сідний, яка зустрічалася зі своїм хлопцем Матео 10 років. «Ми зовсім маленьких містечок вагаю, наші взаємини почались, коли нам було по 16. Сідни відчували, що переросла ці стосунки. Ми обидва дуже піклуємося одне про одного, але він більше не той, кому я хотіла б розповідати, як минув мій день. Нам немає про що говорити. З ним я розкриваюсь з найнетерплячішого, найзухвалішого боку. «І давно ви так почуваєтесь?» – запитала я. «Років зо три. І стає лише гірше», – відповіла вона. Я знаю, що у тривалих взаєминах бувають періоди злетів і падінь, але зараз, коли минуло кілька років, це здається серйозною зміною, з якою потрібно щось робити. Сідний голос розмірковувала. Чи варто дослухатись до того голосу, який каже, щоб я розлучалася з ним? Чи я можу втратити щось хороше? Я майже прагну, щоб сталося щось драматичне. Наприклад, мені через роботу довелось би жити в іншій країні, а він не зміг би поїхати туди зі мною, щоб нам довелося все серйозно переоцінити. Я усвідомила, що час для гардеробного тесту. Це техніка, яку я розробила під час дослідження розривів стосунків. З усіх запитань, які я ставлю для оцінювання ситуації, саме це видається найкориснішим. Я розповім вам, що це за запитання, але спочатку хочу, щоб ви пообіцяли, якщо роздумуєте чи не розірвати стосунки, знайти хвилинку та відповісти на це запитання щиро і якнайшвидше. Тут потрібно покластися на інтуїцію. Вправа. пройдіть гардеробний тест. Якби ваш партнер був одним із предметів вашого одягу, чимось з вашої шафи, яка б річ це була. Ось такий психологічний тест. Це запитання достатньо абстрактним та. Абсурдним, і тому люди, відповідаючи на нього, розкривають свої справжні почуття. Дехто говорить, що їхній партнер – тепле пальто чи затишний светр. Як на мене, це означає, що вони відчувають від нього значну підтримку. Одна жінка зізнала, що її хлопець – маленька чорно сукня, в якій вона почувається спокусливо, то впевненою. Інший чоловік сказав, що його дівчина схожа на улюблені яскраві штани, отримані від неї в подарунок, які він одягає на музичні фестивалі. Це та річ, яку він обожнює, але ні за що не придбав би для себе сам. Інші люди під час відповіді виявляють свою розчарованість у стосунках. Один пара, бок видав, що його хлопець – вовняно винний светер, який допомагає зігрітися, але відносіння якого надто довго починає свиробіти все тіло. Я поставила це запитання Сідний. Матео схоже на стару затерту толстовку, яку ти любиш, але яку не вдягнув би на важливу зустріч, відповіла дівчина. Коли вона на тобі, ти такий, о, так, це моє, і водночас я нікуди не піду в такому вигляді. Фе, стара затерта толстовка. Одна з найяскромовніших відповідей, які мені доводилось чути. З неї я зрозуміла, що Сідний переросла свої стосунки. Вона не могла більше ними пишатись. І не варто було нічого у них вкладати ці взаємини більше не потрібні були ані їй, ані Матео. Час скинути тут остовку і завершити стосунки. Чому причепи не йдуть. Є кілька когнітивних упереджень для пояснення того, чому причепи надто довго залишаються в стосунках. Уявіть собі таку ситуацію: ви купуєте квиток на шоу імпровізації акторів початківців за 22 долари. Сідаєте і вже за 10 хвилин розумієте, що вам не цікаво. Актори справді початківці. Я про те, що все так погано, що дякую, не треба. Ви можете сказати собі, треба заставатись, я заплатив 22 долари. У такому разі ви просидите до кінця шоу та змарнуєте 90 хвилин на те, що вам не подобається. Або можете піти погуляти, чи зустрітися з другом, що живе біля театру. В обох випадках ви вже витратили на квиток 22 долари, грошей не повернути. Проте, пішовши звідти, ви принаймні повернете свій час. Фахівець поведінкової економіки Амос Тверський ходив у кіно, і якщо йому не подобались перші п'ять хвилин фільму, збирався звідти геть. Він вже, вони вже взяли мої гроші, пояснював він. Мені що тепер ще й свій час їм віддати. Тверський розумів, що йдеться про помилку незворотних витрат, яку намагався уникнути, тобто відчуття, що коли вже вклався в щось, то повинен цим скористатись. Це пояснює, чому більшість людей змушує себе додивлятись до кінця погані шоу або погані взаємини, через помилку незворотних витрат, причепи залишаються у стосунках. Одного разу мені зателефонував чоловік і розповів, я вже три роки зустрічаюся з дівчиною. Перші шість місяців були чудові, останні два з половиною роки жахливі. На моє запитання, чи він досить з нею, попри свою очевидну нещасливість, чоловік відповів, я витратив на неї так багато часу, кинути її зараз було б дурницею. Ну це ж взагалі класика. класіка. Це класика. І справді Дуже велика кількість чоловіків, вони так і говорять. Стільки часу я вже витратив. Буде тупо, якщо я зараз це все завершу. Буде тупо, якщо це буде продовжуватись. Я пояснила йому помилку на зворотних витрат, на прикладі, які, на мою думку, він мав оцінити. Перші півроку ваших стосунків нагадували перший сезон справжнього детектива. Чудові. Другий, третій сезон – ніякі. Сидітимете і чекатимете на вихід четвертого сезону? Чи починатимете новий серіал? Хай там як цей чоловік зустрічався з цією дівчиною три роки. Йому треба було вирішити, чи хоче він змарнувати з нею ще три роки, чи ладен знайти новий серіал. Ще на причеп впливає неприйняття втрат. Поведінкові економісти Амо Стверський та Деніел Каннемен дали визначення цього явища у своїй оригінальній статті, пояснивши, що втрати даються більшими за прибутки. Скажімо, ви заходите до магазину, щоб купити новий телефон, який коштує 500 доларів. Продавець видає вам купон на знижку 100 доларів від вартості вашої покупки. Вас це потішить, чи не так? А тепер уявіть іншу ситуацію. Ви заходите до магазину, а продавець повідомляє, що вони проводили акцію та пропонували знижку на 100 доларів, але вона закінчилась просто напередодні. Вас певною мірою засмутить ця втрата. Загалом в одній ситуації ви отримуєте 100 доларів, оскільки телефон коштує 400, а не 500 доларів. В іншій втрачаєте 100 доларів, бо знаєте, що не скористались нагодою одержати купон. Ціна в обох випадках – 100 доларів, тож начебто варто очікувати, що ви зрадієте та засмутитесь однаковою мірою. Але це не так. Пам'ятайте, втрати здаються більшими за прибутки. Через неприйняття втрат, страждання від неодержання 100 доларів є вдвічі більшим за радість від отримання 100 доларів тому для того, щоб вас охопило почуття таке саме сильне, як від втрати 100 доларів, вам потрібно мати 200 доларів. Ми навчились пристосовувати свою поведінку до цього когнітивного опередження, бо робимо все можливе, щоб уникнути втрат. Щодо одягу, це означає чіплятись за старі футболки, яких нізащо не придбали б, якби сьогодні побачили їх у крамниці. У взаєминах це чіплятись за погані стосунки. Ми відчуваємо більше страху від ймовірної втрати партнера, ніж зацікавлення можливістю знайти людину, з якою ми могли б почати нові взаємини. Ну амінь, що можу сказати. Проблема з щіплянням. Розрив взаємин – це важливе рішення з серйозними наслідками. Рішення, що його, можливо, вам хочеться відкласти. Але ось чого ви не усвідомлюєте. Залишаючись у стосунках, ви вже ухвалюєте рішення. Розрив – це не з'їзд зі шляху, а роздоріжжя ліворуч точка розриву, праворуч гора, залишаємось разом, У які б бік не примували, виробити вибір. Так само як у тікачі, Причепи не оцінюють альтернативну вартість. Одначе, вони втрачають нагоду знайти нові стосунки. Продовжуємо мою метафору з шосе. Що довше ви сидите, розмірковуючи на роздоріжжі, то більше часу потребуватиме те, щоб дістатись до місця призначення. А ще ви марнуєте пальне, а це вже зовсім не гаразд. Зміна клімату то серйозно, люди. Знову ж таки, жарт, да? Нагірше ось що. Ви не самі в тій машині. З вами ваш партнер. Якщо ви плануєте завершити стосунки, кожен день вашого зволікання стає змарнованим також і для нього. Особливо варто про це пам'ятати, коли ви зустрічаєтесь з жінкою, яка сподівається сама народити дітей. Ви недооцінюєте її альтернативну вартість. Того, що вона застається з вами. Що ви відкладаєте розрив з нею, то менше даєте їй часу на пошук нового партнера та створення сім'ї. Найкраще, що ви вчините, це чітко пояснити жінці все це, щоб вона могла рухатись далі та знайти когось іншого. Іти чи залишитись? Сподіваюся, що тепер ви добре розумієте, кого у вас більше втікачащі прищепи. Але вам може і досі складно розуміти, як діяти далі, коли йдеться про ваші стосунки. Нижче я пропоную вам низьку запитання, які допоможуть вирішити, кидати це все чи виправляти. Знайдіть трохи часу, заваріть та сядьте з записником відповідати на нижче наведені запитання. Запитання перше. Пройдіть гардеробний тест, якби ваш партнер був одним з предметів вашого одягу, чимось з вашої шафи, яка б це річ була. Як розтлумачити свою відповідь? І з цієї відповіді постає очевидним, яким ви бачите власного партнера та ваші стосунки. Як я вже говорила, абстрактність цього запитання дає змогу розкрити приховану правду про взаємини. Під час інтерпретації відповіді вам доведеться проаналізувати свій психічний стан. Загалом у ваших стосунках є надія, якщо ви скадали якийсь теплий одяг, наприклад, свектор, чи куртку, чи улюблену сорочку, штани, чи взуття. Хвилюватись варто, якщо Обраний вами одяг, зношений, незручний, від нього у вас свербить шкіра. Чи ви б не хотіли, щоб у вас у ньому хтось бачив, як от заношені труси, які муляють? Друге. Чи має зараз ваш партнер якісь пом'якшувальні обставини? Наприклад, нова робота чи хворі батьки, через які йому важко бути для вас таким, як ви воліли б? Чи можливо, що все налагодиться, коли цю проблему буде розв'язано? Як розтлумачити свою відповідь? Припустимо, є якась зовнішня ситуація, складне доручення на роботі, через яку ваш партнер неуважний, часто літає думками, де інде, поводиться, не надто терпляче чи менше, вкладається в стосунки. Звісно, корисно дізнатися, як партнер реагує на стрес, але це не означає, що вам треба сприймати цю його поведінку як ознаку того, яким він є насправді, або як чинитиме недалі в стосунках. Такий стан може виявитись тимчасовим. Згадайте, якою була ця людина раніше. Спроможні ви ще трохи почекати, щоб перевірити, чи повернеться вона до звичної поведінки, коли ситуація намагались буде... намагались ви все виправити і обговорити? Це ми з вами розбираємо. До речі, що питання, які треба задати собі, перше, ніж завершувати стосунки. Як розтлумачити свою відповідь? Уявіть, віч вас звільнили та лише по тому попередили, що планують так вчинити. Було б відстійно, Геш? Ось чому багато компаній регулярно надають своїм співробітникам відгуки про ефективність їхньої роботи. Такі постійні перевірки дають змогу співробітникам покращувати власні показники. Попри те, що ваш колишній не може подати на вас позов до суду через розрив стосунків, все ж не раджу так робити. Дайте людині нагоду виправитись, хай що б у вас відбувалося. Ну, те, що психологія називає, що ну і не тільки психологія, знову ж таки ми з вами на каналі неодноразово розбирали. Коротше, щоб з'явилось відчуття, що ти зробив все, що можна. І навіть, от ми навіть розмовляли, ось я навіть давав шанс, а все одно нічого не змінилось. Після цього, зазвичай, простіше прийняти рішення. Це правда. Замість того, щоб самому все вирішувати, знайдіть собі сили порозмовляти з партнерами і поясніть, що саме ви бажали б змінити у ваших взаєминах. У наступному розділі докладніше поговоримо про те, як вести складні розмови, подібні до цієї. Четверте питання. На що ви очікуєте від тривалих стосунків? Чи реалістичні такі очікування? Як розплумачити свою відповідь? По-перше, зрозуміти, що ніхто не є ідеальним, і ви також. Тому досить демонструвати свої примхи та прискіпуватись до крихітних недоліків. Це дрібні подразники, а не серйозні перепони. Не ставайте схожим на Джеррі Сейнфелда, вічного одинака, що кидає жінок, бо у них чоловічі руки. Вони цитькають на нього, їдять горошок, беручи по одній штуці, або їм подобається реклама штанів, яка не до вподоби йому. Ну це, мабуть, якийсь фільм тут Сейнфелд, я не знаю, я не дивився. Якщо ви романтик, для того, щоб пригадати цю тему, поверніться до розділу третього. Перегляньте свої очікування. Романтики зазвичай сподіваються, що проведуть разом щасливо все життя, а потім не можуть упоратися з проблемами, що виникають просто неминуче. Вони думають, якби ця людина справді була моєю другою половинкою, все не йшло б так складно. Але в усіх стосунках трапляються періоди злетів і падінь. І ви краще підготуєтесь до того, щоб упоратись з труднощами, якщо знатимете, що вони на вас чекають. Ви можете відчути спад, коли початкова закоханість почне згасати. Перші кілька років взаєми наш мозок п'яніє від любові, немов від наркотику. Наступна фаза виявляється більш буденною, менш напруженою. Тут більше, що тобі смачненького купити, і менше, ну ж, бо зробимо це на кухонній підлозі. Ці зміни здатні породити розчалування, і дехто намагається повернути минуле піднесення, починаючи все знову з кимось іншим. Однак якщо ваша мета тривалі взаємини з відданим партнером, зрозумієте, що більше чи менше зміни є неминучими. Ви можете далі ганяти за хмелем нових стосунків, але динаміка завжди змінна. П'яте. І нарешті час подивитися на те, ким у стосунках є ви самі. Розвиток стосунків наполовину залежить від вас. Чи постаєте ви в цих взаєминах найкращою своєю версією? Чи робите ви все від вас залежно, щоб вони складались вдало? Чи працюєте над тим, щоб бути більш щедрим партнером, більше вкладатись? Як розтлумачити свою відповідь? Не зосереджуйтесь лише на недоліках партнера, проаналізуйте себе також. Якщо ви можете зробити ще щось, щоб стосунки налагодились, як от стати добрішим, спробуйте це. перше ніж усе кинути. Виявивши, що найкращого себе ви віддавали комусь іншому, Роботі, друзям чи родині. А партнерові пропонували тільки залишки перевірити, якими стануть ваші стосунки, коли ви насамперед вкладатиметесь у них. Ну, перевірити можна? Можна, як я вже сьогодні казав, щоб у вас було відчуття, що ви і це спробували. Ну, а вдруг дійсно щось зміниться. У розділі 18 ви знайдете поради щодо того, як вибудовувати тривалі взаємини. Запитайте друга чи родича, якому довіряєте. Це назва підрозділу. Якщо вам і досі складно вирішити, чи варто залишатись у стосунках, може час зателефонувати другові. Наймовірніше, вам доведеться прямо поцікавитись його думкою. За правилами етикету, не виховано лізти з порадами у стосунки інших людей, навіть коли помітно дзвіночки. Тож більшість нічого не говоритиме, якщо їх про це не попросити. І, в принципі, це правильно. Тому що якщо вас про це не попросять, а ви почнете говорити, скоріш за все, ви залишитесь Винуватиме. Як каже мій тато, моя справа – приймати, а не обирати. Але наші друзі та родина можуть бачити те, на що ми вперто заплющуємо очі. Це тому, що протягом перших кількох років взаєми надто захоплюємося своїм партнерами, тож не надто добре здатні судити про власні стосунки. Моя подруга скасувала весілля за кілька тижнів до нього. І тільки тоді дехто з її оточення зізнався, що мав сумніви щодо її колишнього нареченого, але волів не лізти з порадами, про які його не просили. Не дозволяйте, щоб таке трапилось з вами. Запитайте у друга чи родича, якому довіряєте, що він насправді думає про ваші стосунки. Розсудливо обирайте порадника. Це повинен бути хтось, хто добре знає вас і вашого партнера. Діятиме лише у ваших інтересах і непогано вміє допомагати вам з рішеннями. Уникайте людей, які можуть проєктувати власні негаразди на вашу ситуацію, як от тих, у кого проблеми з довірою після того, як їх обдурювали. Тих, хто може бажати, щоб ви залишались у стосунках, або навпаки, тих, на життя яких впливає ваш статус у стосунках, наприклад, якщо їм зручно було б запрошувати вас, як свого друга чи подругу, на подвійні побачення. Та тих, хто закоханий у вас і тому неспроможний, дати неупереджену відповідь. Поясніть, що ви не бажаєте ставити їх у ніякове становище, але справді дуже потребуєте щирої думки. Одна моя знайома на ім'я Мередіт уклала угоду зі своїм найкращим другом про те, що коли хтось з них зустрічатиметься з кимось, кого інший вважатиме поганим партнером, то він зізнається в цьому, якою б складною не виявилась така розмова. Виконайте обіцянку не ображатись на друга чи родича через його пораду, навіть якщо вирішите її не слухати. Будь ласка, не звинувачуйте їх за щиру відповідь, про яку ви самі попросили. А якщо вони відмовляться від цієї розмови, не змушуйте їх говорити. Попри те, що остаточне рішення залишається за вами, про що ви довідались з розмови з довіреною особою, вона підтвердила ваше побоювання чи ні? Чи порадила не розривати стосунки? Часто аналіз власного сприйняття паради буває навіть більш корисним за саму пораду. Що ви відчували, коли з вами ділились думками? Полегшення? Паніку? Візьміть до уваги ці переживання, щоб зрозуміти свої почуття щодо того, як діяти далі. Як діяти далі? Наступний підрозділ. Якщо ви втікач і дали стосункам шанс, але вони не складаються, то розірвіть їх. Можливо, йдеться просто не про вашу людину, і це нормально. Але ви ще не зірвалися з гачка. Важливо пам'ятати про свою звичку втікати. Наступного разу, коли будете у стосунках і відчуєте знайоме бажання все покинути, раджу переглянути наведені вищі запитання та переконатись, чи хочете розлучитись з поважних причин. Якщо ви втікач або причепа, та насправді не дали стосункам шансу, наприклад, не були в них найкращу версію себе, то залишайтеся у взаєминах і подивіться, що станеться, коли виявлятимете. Терплячість і вкладатись в них. З плином часу в стосунках природно трапляється підйоми та спади. Що довше такі триває, то більшує ймовірність того, що настануть періоди, можливо, навіть на кілька років, меншої задоволеність ними. Важливо розуміти, що не найнижча точка це точка перелому або розриву. У своїй книзі Шлюб шлюбу все або нічого. Елі Фінкель, професор Північного Західного Університету, пропонує парам, Навчитись переглядати власні очікування під час спадів у стосунках, загалом кризи можуть мати низку, низку причин, як от потреба витрачати сили на маленьких дітей, старих батьків чи стресову роботу. Попри те, що окремі фахівці з питань шлюбу стверджують, що коли ваші взаємини ускладнюються, треба вкладати більше часу та силу те, щоб їх налагодити, часто це зробити просто нереально. Коли ви виснажені, вам уже нічого не виходить нічого віддавати. Натомість варто менше вимагати від стосунків тимчасово, доки облаштовуєте інші сфери життя. Передусім зосередьтеся на собі. Ми найбільше здатні любити, коли самі почуваємося цілісними. Що впевненіше, та комфортніше нам із самими собою, то легше віддавати і ділитись з іншими. Якщо ви попрацюєте над тим, щоб спочатку щасливити себе, а не очікувати цього від когось іншого у взаєминах, вам буде простіше. Незважаючи на те, що думка про психотерапію для пар може відлякувати, чи не поміркувати про це навіть якщо ви не одружені, побутує помилкове бачення взаємине, яким знадобилась терапія, вже пізно рятувати. Золоту, помилково, так воно і є. Статистика про це каже, ні, дайте їм шанс! За словами фахівця зі стосунків Джона Готмана, на тлі того, що у США відбувається майже мільйон розлучень щороку, менше ніж 10% таких пар принаймні один раз звертались про допомогу до професіонала. Психотерапія для пар є предметом вивчення та перевірки вже кілька десятиліть. Хто знає, скільки з тих пар могли порятувати свої взаємини, якби отримали професійну підтримку? Бачите, вона сама каже, хто знає, хто знає, може ніхто. Мені легко давати вам такі поради завдяки власному досвіду. Досвіди, коли я вирішила залишитись. Кілька років тому ми зі Скоттом сиділи у вишуканому нью-йоркському ресторані. До нашого столика підступив офіціант і запропонував кошик, повний булочок щойно з печі. Я взяла одну та трохи кисловешкого масла з морською сіллю, Чим ти займаєшся на роботі? – запитала я Скотта. На той час ми зустрічалися три роки, один з яких прожили у Сан-Франциско. Я тимчасово приїхала до Нью-Йорка, щоб взяти участь у чотиримісячній резиденції Тет. Скотт улаштував для мене цю вечерю сюрприз, щоб відсвяткувати закінчення програми. Це був широкий жест, який я оцінила, бо справи наші йшли не надто добре. Певності у наших стосунках не було січня, коли все перевернулося до гори дригом через значні зміни в моєму житті. Після майже десяти років у корпоративному світі я покинул його задля роботи, до якої відчували пристрасть. Раніше я отримувала зарплатню в технічній компанії, а тепер не заробляла нічого гісінького. Раніше працювала в офісі серед тисяч людей, а тепер сама та в іншому місті. У нас було кілька довгих складних розмов. Я розповідала Скотові про свої цінності, яких на мій погляд набракувало. Спільнота, друзі, подорожі. Та просила його докладати більше зусиль до покращення цих сфер нашого життя. Ми навіть зверталися до жахливого психотерапевта для пар, який цитував власні кульгаві публікації з Фейсбука та пропонував нам невротикам-євреям вдатись до екстремальних видів спорту, щоб відновити зв'язок. За іронією долю, ми тепер пов'язані взаємною неприязню до нього. Під час однієї з тих непростих розмов Скотт сказав, що я ніколи не слухаю, коли він описує свою роботу. «Ти вважаєш те, чим я займаюся нудним?» – мовив Скотт. – Це не так. Ми намагаємось допомагати рятувати життя жінок, удосконалюючи онкоскринінг молочних залоз. Він мав рацію. Я ніколи до пиття не розуміла сутності його роботи. Попри те, що працюю в технічній галузі, я не надто знаюсь на техніці, на опанувала дзеркальний фотоапарат. Коли мене запитували про роботу Скотта зі штучним інтелектом у Гулі, я зазвичай відповідала мішаніною слів «машина навчання», «комп'ютерний зір», «ретгенографія», доки мені співчутливо кивали і розмова тривала далі. Зрештою, довгі чотири місяці закінчилися і Скотт прилетів через всю країну, щоб побачити мій виступ на тет, присвячений романтичним стосункам. Я не прогледіла іронії. На тлі моїх потуг допомогти іншим вибуду до... вибудувати. Міцне кохання мої стосунки розсипались на друзки. Скот запросив мене до того вишуканого ресторану, щоб відсвяткувати мій виступ. І тоді я нарешті вирішила дивитись, чим він заробляє на життя. Скот пояснив основи своєї праці, те, що він робить, і як це може сприяти розвитку рентгенології. Я сиділа, слухала, як Скот розкриває тонкощі своєї ролі в команді, що займається мамографією, і пишалася ним. Я не могла зрозуміти, чому ніколи досі не завдавала собі клопоту розпитати його про роботу. Перед тією вечерею я багато годин розмірковувала на та з друзями, чи не варто нам розлучитись. Я перейшла всі ті вправи та страждання, про які розповідала вище. Але того вечора, по-справжньому, замислившись над власною поведінкою, я усвідомила, як багато чого просила його змінити в наших стосунках, а сама не бажала докладати до цього зусиль. Простих зусиль. Звертати увагу, запитувати, слухати. До цієї вечері я була шевцем без чобіт зі старої приказки. Прагнучи допомагати іншим зі стосунками, я забула про власні взаємини. Того вечора я неймовірно старалась розуміти розповіді Скода про його роботу. Я відчинила двері, і він ступив у них. А потім відбулася одна з найкращих розмов у наших стосунках. Я вважаю ту вечерю поворотним моментом наших взаємин. Моментом, коли я осягнула, що сприймаю скота як належне і приділяю більше уваги роботі, електронній пошті та тренінгам для клієнтів. Загалом, попри всі труднощі, стало краще. Я докладав більше зусиль і приділяв Скоту більше уваги. І Скот прагнув краще визнавати моїх друзів, більше вкладатись в нашу спільноту та виявляти більше ініціативи у подорожах. Ми перетворили наші стосунки на більш пріоритетну сферу життя. Ми прагнули їх зберегти, і ми такі їх налагодили замість того, щоб відмовитись від них. Якщо ви причепа дали шанс своїм стосункам, але вони не складаються, то розірвіть їх. Вам обом буде боляче, але час рухатись далі. Навіщо марнувати тижні, місяці чи навіть роки свого життя в взаєминах, які нічого вам не дають? Я вірю, що на вас десь чекають плідні стосунки, але щоб відкритись їм, ви маєте попрощатись з тимирішнім партнером. Зрештою, Сідней надумала, що саме так і потрібно вчинити. За кілька місяців після нашої телефонної розмови я запропонувала дівчині зустрітись в Сан-Франциско. Ми вирішили здибатись у виганському мексиканському ресторані. Я прийшла туди заздалегідь, схвильована, що ми сідні, нарешті познайомимось особисто. Незабаром до мене наблизилася білява жінка в яскравому жовтому плащі. Коли я простягнула її руки, вона міцно обійняла мене та прошепта... прошепотіла. Дякую. Згодом, коли ми взялися за чіпси із сальсою, я просто думав, що стосовно віганського, що прям такое обов'язково, щоб воно було корисне. Ну, чипси, навіть. Якщо там, вони мексиканські, тобто там з кукурузи, це таке собі все одно. Сіднея розповіла мені, як змінилось її особисте життя. Наступного, після нашої з вами розмови дня, я просто не могла виконати з голови те, що назвала Матео старою затертою толстовкою, говорила вона. Я зрозуміла, що мушу з ним розійтись. За кілька тижнів дівчина це зробила, порвавши стосунки, я ніби скинула важке пальто, чи стару затерту толстовку, що притискало мене до землі. Я кивнула. Я гордо слухала, як дівчина ухвалила рішення та виконала його. За кілька місяців Сідней познайомилась Нью-Йорку з іншим хлопцем. Він був протилежністю Матео, амбітний, товариський і постійно кидав їй виклики. Незабаром той хлопець приїхав до сан франциско щоб бути з нею. Згодом того самого року Сідни надіслала мені електронний лист, у якому повідомила останні свої новини. Я в чудових здорових стосунках із тим, кого обожнюю. І ви допомогли мені знайти мужність, щоб досягти цього. Піти чи залишитись, кидати все чи виправляти – складне рішення. Але якщо ви впевнені, що хочете розлучитись, надзвичайно важливо взяти при цьому до уваги почуття іншої людини. У наступному розділі ви знайдете поради щодо того, як завершити взаємини співчутливо. Ключові висновки. З огляду на ухвалення рішення, завершити свої взаємини чи виправляти їх люди часто поділяються на дві категорії – втікачі та причепи. Утікачі надто швидко йдуть зі стосунків, не даючи їм шансу на розвиток. Вони плутають момент, коли закохуються з процесом кохання, очікуючи у взаєминах, мають постійно відчувати оте початкове хвилювання. Утікачі недооцінюють альтернативну вартість того, що навчитись працювати над плідними взаєминами. Причепи залишаються у взаєминах надто довго. На них впливають когнітивні упередження, як от помилка незворотних витрат, коли продовжуєш вкладати в щось, бо вже витратив на це багато ресурсів і неприйнятних втрат, прагнення за можливості уникати втрат, бо їхнє сприйняття особливо болісне, причепи відмовляються від нагоди знайти більш задовільні взаємини. Для того щоб збагнути залишатись вам чи йти, озирніться назад і визначити, чи дали ви насправді взаєминам шанс. Попросіть допомогти в когось, кому ви довіряєте, ухвалити рішення. Поставте собі запитання з гардеробного тесту. Якби мій партнер був одним із предметів одягу в моїй шафі, якою б виявилась ця річ?